שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל מהו שיר בשקל? בשקל. בשקל. בשקל. מה ובכן פינת שיר בשקל שהופיעה פעם ראשונה בשבוע שעבר זוהי okay. פינה שבאנו להשמיע לכם שיר? שיר שעלה לנו פחות משקל אנחנו מעלים את ערכו בעצם שידורו okay. ושיר בשקל כזה נדיר שלא תשמעו בשום מקום אחר, וכנראה לא תשמעו גם אחר כך. איזה, איזה שיר נשמע פעם? או, איזה שאלה על העניין. <שמע> כל היום מתכונן על, כאן... על השאלה הזאתי. על ה... <שמע> אני כל היום מתכונן על התשובה, כי השיר, הפעם חיפשנו משהו שהוא גם נדיר, אז בתקליט, כי בדיסקים כבר יש הרבה דברים, <שמע> גם מהטלוויזיה, ככה שזה יהיה פופולארי, גם משהו מהילדות שירגש אותנו, גם אקזוטי, שיר בגרמנית. בגרמנית? <laughs> כן, <laughs> ואפו, <laughs> <laughs> וואו, וואו. <laughs> וכאילו זה, עכשיו ככה, זה שיר מתוכנית ילדים שמאוד מאוד אהבנו, בדרך כלל. כשהיינו ילדים, הסרטים הצוירים התחלקו בטלוויזיה לשני חלקים. היה לנו המצחיקים האלה שקראו להם סרטים מיקי מאוס כאלה. <laughs> מה זה מיקי, מיקי מאוס? סרטים, כל דבר היה מיקי מאוס. ו... מצד השני היה לנו דרמות יפניות כאלה, כמו מרקו, נערות יכולות לספר שהטלנובלה הראשונה שלהם הייתה מרקו. אני נורא בחייתי בפרק האחרון. והשיר הזה, הוא השיר הפתיחה של פינוקיו, בגרסה הגרמנית, כפי ששודר שם. פינוקיו לא שייך לג'פטו הנהגה, הוא שייך לג'פטו דה מריונטנו שניצח. יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גרמנית נתפסת בתודעה הלאומית כשפת הסרט הכחולה של שפת הים ויש, עכשיו תקשיבו זה מילים, זה לפעמים תפריט למוצרי מין. מה היא אומרת עכשיו? עלי נזין המילים פינוק יושמי זה תרגום של פינוק יו. ומה? ציפורים? פינוק יו. פיליטון קטן. אפשר לעצום את העיניים ולדמיין תמונות. תקשיבו לשפה, תקשיבו ל... ילד קטן, זקן עם בובה. עדר אפל ולך. זהו, הוא משפטים ידועים כמו פינוק יוחקה לי. הופכים ל... פינוק יוחקה לי. ככה אומרים שינה ככה כאלי בשפה, די גרמני. עכשיו, מה שיפה בתקליט זה שבסוף יש את גרסת הפלייבק, כך שאפשר לעשות בה מה שרוצים. גרסה ריקה, לקחת הביתה ולשיר כ... היוקי כזה. כן, היוקי. אתם יודעים שיש משברים, מלחמות, אז תמיד עושים שירים עידוד למדינה בצרות, ואנחנו קצת בצרות עכשיו. שיר יחד עם גרמניה, שיר חוצה יבשות כזה, חצי עברית, חצי גרמנית. בואו נשיר כולנו, ונקווה כמה טוב להיות, ולהיות דיוולדס גרויס דו ולס קליין זהו, זהו, דו כמס אכנישט על הזין, זיגס טרוך אין. פינוק